Ott van! Félelmetes látványt adtak a sziklák. Meredeken, csipkézettel nyúltak az égig, meg ugyanolyan végtelenül a mélységbe. Nem mutattak semmi könnyűületet, de akkor a romantikával töltöttek el, mintha legalább egy virágokkal teli zöld mezőn sétáltam volna. A nap hol előbújt a havas hágókat betakaró felhői mögül, vagy a lent elterülő mocsár felett terpeszkedő szürke gomolyag oldalából, hol meg éles sugaraival tűként szurkálta az embert. A szél ott lapult a függőleges sziklafalak oldalában. Ha figyeltem, szinfóniát adott. Ha véletlen megcsúsztam a mászásban, akkor a lepotyogó kövek visszhangját távoli testvéreinek magyarázta el. S ha ott kellett csüngenem egy újjakkal megtartott helyzetben, és némi gondolkodást igényelt a tudat, hogy hol találom meg a kapaszkodót ha nincs is, akkor a sejtelmes hangok sikítozni kezdtek, és benyomták a fülembe a szívem hangjait. A néhány órával korábban a legutolsó táborban otthagyott társam idegesen rázta a fejét, amikor meglátta a csillogást a szememben, hogy bizony nekem senki és semmi nem mondja meg, hogy hova ne menjek. Nem egy helyen jártunk már, lógtunk itt-ott a semmibe, de amit most akarsz az őrültség, mondta. Lehet, de nincs más. Lent azt mondtam, hogy kit érdekel, csattant fel. Itt te vagy. Nem kell velem jönnöd, ez az én hegyem. Feleltem és keserűen vettem fel a hátizsákom. Nekem az is dolgom, hogy ha marhaságokra vettem, ezt seggbe Ez az én hegyem, válaszoltam megint. És tudván, hogy könnyebb, ha elfordulok, és nem szólok többet, ha nem is nézem a lehervatarcát, arcát, elindultam fel a tetőre. Ő nem szólt utána, de akkora csendben maradt, hogy éreztem a tekintetét. Éreztem, hogy legszívesebben oda és megrángatna, adna két jó nagy pofont, hogy észre térítsen. De semmi sem történt. Sosem bántott volna. Egyszerűen csak engedte, hogy tegyem, amit jónak gondolok, amit én akarok, amire azt hiszem, hogy jelenleg ennyi kell, ennyi az én dolgom, vagy mivel ezt akarom, tegyem meg. Számtalanszor hagyott már, s ha eszement módon tettem dolgokat, csak jelezte, hogy ez talán nem lesz jó, de hagyta, hogy megéljem. Tudta, hogy valamiért ez nekem az a részem, amit azért hajtok, azért jött elém, hogy tapasztaljam. Megfogjam, aztán ha megéget, majd tudjam, hogy itt tanul az ember. Így. És ha ez meg annyi fájdalommal jár, könnyekkel vagy éppen kacagással, akkor is tapasztalat. És az enyém. Az utóbbi időben egyre kevesebbet hallgattam rá. Már nem tartottam meg a tanácsait, nem hallottam meg a hangjába, ha a mély az érdekeimet akarja. Csak mosolyogtam, bólogattam, és arra hivatkozva, hogy nincs más, mentem a fejem után. S aztán, amikor néhány figyelmeztető bokatörés után ott tartotta a lelkem, amikor csak felhívtam, hogy hagyjam, mondja el valakinek, hogy mekkora barom vagyok, akkor is mosolygott. Meghallgatott, nem szapult, hanem megfogott, és halkan súgta a fülembe. Ember élet nem múlik rajta. Ahogy a hegy magába zárta a lélegzetem, amit egyre szaporábban kellett végeznem, a bakancsom egyre többször csúszott meg az alattomos kavicsokon. Ilyenkor megráztam magam, majd miután lehiggadtam és fújtam néhányat, újra nekiindultam a fellegekbe nyúló meredélynek. Átugrottam egy több embernyi hasadékot, ami mellettem futott a kopár oldalban, majd ahogy megtettem még néhány kilométert, egy igazi, csak felfelé és nincs lefelé helyre értem. Ez az! Nyugtáztam, majd felnéztem a magasra. Azt mondták a gyávák meg a nagyon okosok, hogy nem fogom tudni végigcsinálni. Nem azért, mert lehetetlen, hanem mert megérzés, hogy nem lesz jó vége. Ha már belevágtam, csinálnom kell. Hátat fordítottam az alattam elvesző meredek hegyoldalnak, aminek az alján, vagy legalábbis valahol ott, nem volt más, csak az a tátongó mélység. Az a legalább 200 méteres függőleges falu kanyon, aminek a fala olyan volt, mint a éggel bevont márvány. Mindez egy gyémánt kemény szegekkel és más szerszámokkal sem megtörhető természetes építmény volt, ahol soha és senki nem tudott sem fel, sem lefelé haladni. De mivel ezt a mászók jól tudták, hamar a hely abban lett ismert, hogy vagy fentről, vagy a kanyon aljáról nézte a szemlélődő a végtelen folyosót. A mélyén egy folyó kanyargott, de mivel nem volt nagy és mély, bárki beleállhatott és hallgathatta a halk csobogását, vagy a fent víjogósak messzi behullámzó hangjait. A környék bizonyos részei igen hamar turista látványosságok lettek. Csoportokat hoztak ide lovakkal, vagy akinek pénze volt rá, akkor repülővel, de ahol most másztam, az kiesett minden jól bejárt körből. Ide nem jöttek már fel a mászók. A légivagányok meg nem tudtak mit mutogatni az ablakból. Gyerült a növényzet, ritkultak az apró gyíkok és társaik is. Egy-egy kövi rózsa, s valami igénytelen fűféle kapaszkodott a köveken, de csak a szél, a ritka eső, a szellemeket meghazuttoló vízhangok voltak velem. Aztán megcsúszott a talpam alatt az apró kövek hengere. Mire feleszméltem, hasra vágottam, és egyre gyorsabban kezdtem csúszni lefele a hegy oldalom. Az ujjaim nem találtak olyan pontot, amiben megakaszthattam volna őket. Lábaim hiába tudták, mi a taktikai ilyen esetben, siklottak a végtelen felé. Oldalra fordultam, hogy ha esetleg egy helyen beakadna a zsákom, akkor talán az megfog, vagy legalábbis lassít. De hamar beláttam, semmi sincs, ami megtartana. – A szakadék! – üvöltötte a belsöm, s rájöttem, hogy talán néhány másodpercem lehet még, de aztán kődarabként hullok majd alá, amíg homokra zúzódva érek majd le a kanyargó folyó alig bokáig érő vizébe. – Menj egy másik hegyre! – Végig gondoltad, hogy hogyan mászod meg? – Mi lesz, ha… – Ne foglalkozz mással! Neked mi a jó? – Akik azt mondták, azok nem foglalkoznak veled, most se gondolnak rád, Egymást érték a villámként cikázó gondolataim, majd miután még egy párszor megpróbáltam valamivel megkapaszkodni, és nem sikerült, egy pillanatra lehunytam a szemem. Születés, játékbaba, virágállvány, panellakás, emberek, iskola, gyötrelem, testvérek, hazugság, ködös boldogság, gyerek, munka, kihasználás, akaratgyengeség, megalázottság, remény, pusmogás, átverés. Fáradtság, emberek szeretete, valaki, biztonság, csalódás, hideg, munka, kaja, alvás, munka. Az ujjaim véres lehorzsolódtak, a nadrágom elszakadt, és amikor elértem a peremet, megállt az idő. Befagytak a hangok, hirtelen meleg lett, majd ugyanabban a pillanatban hideg is, nagy fényesség és vaksütét. Sikító csend és dübörgő morajlás követte egymást. Elszállt a testemből minden fájdalom és fáradtság. Olyan könnyű lettem, mint a magasból lefelé forgó fehér pihe, amit akaratlanul kived magából bármelyik madár. – Nincs tovább! – zizegte a hang bentről, de mégsem félelmet éreztem, hanem megnyugvást. Aztán ezer tűhasított a testembe. Szállanként kezdte tépni valami a hajam, Egyenként szakította kifelé a körmeimet, és billiónyi fokon égetett a tűz valahonnan. Fáztam, elöntött a forróság, majd olyan iramban kezdett verni a szívem, hogy azt gondoltam, szinte megsepihen két dobbanás között. Bam! A kezem kinyúlt, ahogy a testem elhagyta a párkányt, de mindez olyan sebességgel, hogy azt hittem megfordult velem az idő. Szemeimmel láttam, ahogy egy hatalmas fali órán a mutatók eszeveszett módon visszafelé forognak, ahogy az utcán mindenki hátra indul el, legyen az ember, kutya vagy autó. Megfogni, csak még egyszer, most, na, még egyszer, most, most! És abban a pillanatban, ahogy a zuhanni induló testem lekanyarodott volna, és kinyúlt a kezem az utolsó próbálkozás reménytelensége a sziklafal teteje felé, egy erős és szoros újjakkal végződő kés csattant a csuklómon. Az élet. Fogd meg és tartsd! Kiáltotta a társam, majd megvetette a meredek oldalon a lábát. Húzni kezdett kifelé a semmiből. A barát. Nem tudom tartani magam, sípoltam felé, majd hunyorogva ránéztem. Menni fog, szólt halkam, majd felrántott, és a lendülettől meg a gyengeségtől elvágottunk a szakadék szélén. Egy jó darabig nem szólaltam meg. Ő megvárta az első gondolataimat. Közben felült, megigazította összegyűlt ruháját. Kulacsából, vizet locsolva kezeire, megmosta őket. Aztán miközben oda nyújtotta nekem, előkotort egy csokit az oldal zsebéből, és mélázni kezdett a végtelenség felé. – Kérsz ebből a vacakból? – kérdezte, majd mosolyogva rám nézett, és mielőtt beleharapott volna a félig kicsomagolt édeségbe, oda tartotta elém. – Nem, azt hiszem most egy viszki jobb lenne. Feleltem, és megráztam a fejem. Hát, az sajnos nincs nálam. Jól vagy? Köszönöm. Akkor jó. Látom, némileg megzúztad magad. Köszönöm, hogy te... Oh, bármikor. Lefelé amúgy is unalmas. Nem tett bele néhány perc, megette a falatokat, majd felállt, és lenézett a tátongásba. Vett néhány mély lélegzetet, aztán megfordult, és nevetve maga elé állított. Akkor lássuk csak, hogy mit rejtenek azok a felhők ott fent, ahová indultál.